tak vrátíme se k nosu. Hm? Nos je dobrá věc. A když jsme u nosu, nebo u celého těla, nebo kdekoliv, hm? nebo u barev, nebo cokoliv, meditujeme. Teď, když sedíme a meditujeme, Můžeme zároveň cítit bolest třeba v kolenu a zároveň slyšet zvuky? Je to možné? Je. Ha? Můžeme pozorovat dotyk dechu a zároveň vidět barvy? Je to možné? Je to možné. Je to v naší zkušenosti. Hm? Teď jsou Jogíni, kteří tvrdí, že to není možné, jsou jogíni, kteří tvrdí, že je to možné. Maitreya tvrdí, že to je možné, třeba v teravácké teorie to není možné. Teď, když meditujeme na dech, jsme se zmínili, meditujeme na co? na ten eh, koncept dechu. Hm? Ten koncept dechu, proč meditujeme na koncept dechu? Protože eh, aby jsme utišili smysly, pokud smysly neutišíme, žádné poznání nebude jasné. Hm? A všechny smysly leží kde? Na mentálním vědomí. Hm? Je to tak? Hm? Vzpomeneme si na pět Černých kamenů na vrcholku bubnu. Hm? Čili eh, kdo vidí koncepty? Oko může vidět koncepty? Jenom mentální vědomí může vidět koncepty. Kdo vidí eh, nirvánu? Může oko vidět nirvánu? Může ucho slyšet nirvánu? Hm? Mentální vědomí. Hm? Kdo může vidět jemné věci, jakožto třeba senzitivitu v oku, jenom mentální vědomí to může vidět. Hm? Cítit to tělem nemůžeme. Čili eh, veškeré eh, jemné počítky závisí na mentálním vědomí. Hm? Je to tak? A teď je otázka mentální vědomí, který je schopné vidět ty jemné počitky. Může vycházet, může se objevit současně s vědomím oka, ucha a tak dále. Je to v naší zkušenosti. Je to naší zkušenost. Když vidíme třeba tento stůl, tak tento stůl je, je, je koncept stolu. Třeba taková jiná bytost, který stůl nezná, vidí stůl úplně jinak a ne, nemá koncept stolu. Ale když vidíme barvu, když, vidíme, když na něj šáhneme a cítíme tvrdost a tak dále, tak ty věci jako e, ty jsou objektivní. Proč? Protože tenhle ten stůl, když ho spálíme, tak tady není. Ale ten počítek tvrdosti, nebo e, barvy, ten nezmizí. Proč nezmizí? Protože ať e, Jakékoliv těleso, ať budeme vnímat v minulosti nebo v prítomnosti nebo v budoucnosti, budeme ho vnímat jako barvu. Hm? Třeba já vidím venku kopřivy, stromy. Hm? Ty stromy umrou, žádný stromy tam nebudou, ale když uvidím zase jiný strom, uvidím ho na základě barvy, je to tak? Hm? Teď... On, eh, eh, Otázka je v buddhismu, že ty objekty, které jsou relevantní pro naše poznání, to musí být objekty, které, které trvají. Objekty, které trvají, jak poznáme objekty, které trvají? Objekty, které trvají, musí mít vlastní vlastnost, která trvá. A to jsou... Objektivní počitky naší reality. Jestliže nemají vlastní vlastnost, která trvá, no tak to není objektivní objekt našeho poznání. Jako například tenhle dům, když se rozbije, tak není dům. Ale ta, ten počítek tvrdosti, kdekoliv bude dům, no tak ten zůstane. Je to tak? Zůstane i na jiném domu, takže dům se může rozbít, ale počítek tvrdosti s, s ním spojený se nemůže rozbít. Ten tam zůstane. Hm? Teď v eh, eh, tradičním buddhismu ty složky naší zkušenosti, které trvají, to jsou objektivní počitky, které máme. Kdykoliv poznáváme tělesnost, poznáváme tělesnost jako tvrdost, hrubost, měkost, jako teplotu, jako chlad, jako pohyb, pulzaci. Tyhle ty počitky jsou objektivní, protože kdykoliv je tam tělesnost, tam budou a ty se budou rozbíjet. Proto tělesnosti se říká růpa, což znamená rozbíjení. Budou se rozbíjet za jakého předpokladu? Že je pozorujeme ve stavu, že jsme je poznali podle jejich vlastních vlastností a kontemplujeme o nich ve stavu samády. Jestliže o nich kontemplujeme ve stavu samády, uvidíme jejich vystání a zanikání v každém momentu. Teď eh, eh, dharma, kterou Buddha poznal pod stromem osvícení, je, je co? Je eh, závislé vznikání. Hm? Jsme si všichni, jestli jsme buddhisti, všichni jsme eh, s tím eh, zajedno. V tom není žádný rozdíl. Teď včera jsme některý z nás nebo většina z nás, nebo všichni z nás, vzali sliby body tak bychom měli vědět, jestliže meditujeme na závislé vznikání, meditujeme na závislé vznikání těch složek, které jsou opravdové. Ty složky, které jsou opravdové, musíme poznat jako pět agregátů existence. Kdykoliv máme počítek, přijímáme objekt. Ať je to příjemný objekt nebo nepříjemný, ať je to příjemný počítek, nepříjemný počítek, ať je to neutrální ani příjemný, ani nepříjemný počítek. Kdykoliv je pocit, bude tam tato vlastní vlastnost. Je to tak? A pocit se bude stále měnit, protože to, na čem je pocit závislý, to je dotyk, se tež stále bude měnit. Je to tak? Ačkoliv pocit vystává v závislosti, jeho vlastní vlastnost stále trvá. Právě proto pocit je objektivní část naší existence. Hm? Toto je, jak základní vysvětlení závislého vznikání. Jsou v něm složky, přestože jeho složky vznikají na základě příčiny a důvodu v každém okamžiku a mizí v každém okamžiku. Ty složky, které jsou opravdové, trvají. Teď, jak to vysvětlíme, závisí na naší, jak meditujeme. A meditujeme podle toho, jaký koncept máme o tom, co chceme vidět. To je důležité pochopit. Teď, jestli meditujeme podle jistého modelu, v buddhismu je mnoho modelů, jak meditovat, tak vidíme vše, co vzniká a zaniká v jednom okamžiku. A v jednom okamžiku první vidíme vznikání a zanikání objektů pěti smyslů, pak vidíme v jednom okamžiku vznikání a zanikání mentálního vědomí, který je dává dohromady. Trva, když vidím kopřivu venku, okem vidím zelenou barvu a mentální vědomí tomu řekne kopřiva. Ale ne ve stejném okamžiku, v příštím okamžiku. Protože ten proces poznání je tak rychlý, že se to nedá ani post, postihnout. Teď ovšem ten jestliže Medituji na koncepty, koncept přichází odkud. Koncept nepřichází z venku, koncept přichází zevnitř, z mentálního vědomí. Je to tak nebo není? Hm? Čili zmysle z mentálního vědomí. Hm? A z jakého vě z mentálního vědomí? Protože mentální vědomí vzniká a zaniká v každém momentě z jakého mentálního vědomí vzniká potom koncept, který se nemění, protože tento, tento stůl se stále mění, ale koncept stolu se nemění. Tedy když na něj šáhne červotoč, tak ho cítí jako měkký, já ho cítím jako tvrdý, protože tím, co na něj, šahám, no, moje ruka, můj prst je měkký. Ale kdykoliv si na něj šáhneme, bude buď měkký nebo tvrdý podle toho, jak si na něj šáhneme. Teďko, když si na něj šáhneme, tak cítíme tvrdost a měkkost. Ale eh, aby jsme cítili tvrdost a měkkost eh, stolu, musíme tam dát koncept dotyk neví, že je to stůl. To musím poznat konceptuálním vědomím. Stejně tak, když někoho vidím, konceptuálním vědomím dám dohromady to, co ho dělá jako člověka. A co já vidím vlastně bezprostředně, to jsou barvy okem tedy tvar, po případě vůni, jestliže voní, Jestliže ale e, meditujeme hlouběji, tak můžeme se dostat, meditujeme na elementy, na dotyky, třeba dotik dechu, počitek e, tvrdosti, počítek měkkosti. Jestli takto meditujeme a ty počitky budou jasné, pak ta masa, kterou vidíme, ta jednota, kterou vidíme, se může se rozpadne. To je zkušenost jogínu. A tu zkušenost můžeme udělat, to není, není problém, jestliže meditujeme, máme jisté samády hm? a meditujeme na čtyři elementy. Hmotnost se rozpadne na trsy hmoty, hm? kterým se říká molekuly nebo kalápy. Tyto trsy hmoty tež obsahují vlastně naše základní počítky, to znamená tvrdost, země, koheze, voda, teplota, oheň, vítr, barva, vůně, chuť. Všechno tohle je obsaženo i v těch trsech hmoty. Právě proto jsme mluvili o tom, že počítek něčeho a Objekt se od sebe nedaj, nedají rozdělit. Počítek a objekt je jeden proces. Teď on, ten, kdo medituje tímto způsobem na, na skutečnost, na základě těchto platných složek naší zkušenosti, první si musíme, aby jsme se dostali do meditace, Vypasany, musíme si rozlišit platné složky naší zkušenosti. Ty, ty které trvají, kdykoliv budeme eh, mít zkušenost eh, hmotnosti, budeme mít zkušenost tvrdosti a tak dále, kdykoliv budeme mít zkušenost... Eh, Počítku, budeme mít zkušenost přijímání objektu, příjemného nebo nepříjemného. Tyto složky naší zkušenosti, ačkoliv objekty se stále budou měnit, budou stále trvat. Hm? Jiným slovem, e, e, e, takovost e, pocitu je, že přijímáme příjemný nebo nepříjemný objekt. Hm? A stejný můžeme říct o všech složkách zkušenosti. Teď, jestliže se chceme dostat do stavu stav, stav světa podle pochopení jogínu, je stav neklidu. Ten stav neklidu musíme prožít. A jak ho prožijeme, že kontemplujeme vznikání a zanikání skutečných složek naší osobnosti a našeho světa. Jestliže takto kontemplujeme, co uděláme? Odvrátíme se od utrpení nestálosti a hledáme, slast v tom, co je stále. To je cesta žáků. Hm? Tu cestu je třeba poznat, teď ji nebudem popisovat, já jsem všecko to řekl, abych vysvětlil základní buddhismus, který je vlastně základ veškerého pochopení. Jelikož jsme poznali skutečné složky naší zkušenosti, Můžeme poznat jejich nestálost, tedy vznikání v každém okamžiku na základu e, příčiny a důvodu a zanikání, který, které je, dá se říci spontánní. To je stav světa, který chápeme, jestliže meditujeme na e, nestálost těch skutečných složek naší zkušenosti. Teď... Jestliže tak meditujeme, odvrátíme se od nestálosti a hledáme to, co je na druhé straně nestálosti, to je nirvána. Teď eh, to je situace Arahata. Jelikož viděl utrpení nestálosti, odvrátil se od tohoto utrpení. Eh, znechutil se utrpením. Tím pádem ty důvody vyvstávání, které jsou, existují, pokud žije, ale když eh, už nežije, tak ty důvody tam nejsou. Protože eh, pět složek existence, které nás tvoří, na nich už nelpí. A teď on eh, Jestliže meditujeme cestu bodhisattví, co uděláme? My se nemůžeme odvrátit od samsáry a nemůžeme eh, eh, toužit po protože když to děláme, tak se nemůžeme stát Buddhou, protože eh, Budha je co Opravdový Buddha je, je dárma. a dharma je opravdový Buddha. Buddha a dárma se nedá od sebe oddělit. A skutečná dharma, aby v první v buddhismu, aby jsme poznali skutečnou darmu, která je nirvana, musíme poznat darmu, skutečnou darmu ve světě. A skutečná dharma ve světě, to je souvislé vznikání. Čili první poznáme jsou závislé vznikání, na základě poznání závislého vznikání poznáme vystávání všech elementů naší zkušenosti na základě příčin a důvodu a jejich proces zmizení v momentě, v okamžiku vystání. Teď my eh, chceme zkoumat stav budovství. Stav budovství, jak už jsme řekli, je stav jaký? Gaté, gaté, pára, gaté, parasám, gaté, hm? eh, jsem eh, Odešel jsem na druhou stranu, přestože jsem odešel na druhou stranu, zůstávám tady a zůstávám tady, eh, se všemi bytostmi. Jestliže zůstávám tady ze všemi bytostmi, nemůžu se odvrátit od něčeho a přiklonit se zase k něčemu. A jak to dokážu? Tím, jedině tím, jediná možnost je, že kontempluju samsárické bytí jako něco nerozdílného od nirvány. To je cesta bodhisattvy. Protože jsme vzali sliby bodhisattvy, měli bychom to jasně pochopit. Jinak nevíme vůbec, co děláme. Jestliže se odvrátíme od samsáry a půjdeme do Nirovány, no tak se budhou nemůžeme stát, protože tím pádem nejdeme do Nirovány se všemi bytostmi. Aby jsme šli do Nirovány se všemi bytostmi, musíme kontemplovat stav bytí, který je nad všechny rozdíly. A tento stav bytí, který je nad všechny rozdíly, se právě nazývá takovost. A je takovost ve světě, jako takovost toho, že počítek je eh, přijímání objektu jako, eh, jako eh, příjemného nebo nepříjemného. A je takovost, eh, která přesahuje. Rámec oddělení, ale též není něco, co by bylo od rozdělení odlišného. Proto se to nazývá takovost. V není ani znak, je prázdnota, není ani znak objektu, není čeho se chytit, a nemůže být též ani E, e, jako úmysl něčeho dosáhnout. Jestli tam úmysl něčeho dosáhnout, tak to není nirvana. Právě proto, e, toto je opravdový stav světa, který vidí ten, který dosáhl vysvobození. Ale přesto, že bodhisattva nedosáhl osvobození, vidí tento stav jako přirozený stav věcí. A jak to dělá? Právě, že kontempluje na takovost. Je prostě i naše zkušenost ve všem, i v dýchání, v meditaci na dech, je to takovost, že když se dobře soustředíme na dech, rušící myšlenky přestanou, to je takovost. Je to takovost, když se soustředíme na ošklivý objekt, že naše chtíče pominou. Je to takovost, že když se soustředíme na elementy, naš, náš pojem, naše pícha a pojem, že jsme něco, tež se rozplyne. Čili ty darmy, které Buda učil, jsou, jak jsme se učili v prvním paragrafu, ty jsou prostředkem k dosažení takovosti. Tak to meditujeme. Hm? E, ty koncepty, jako, které Buda učil, jako, e, aby jsme dosáhli e, stav nejáství, jakožto pět agregátů existence, oko a barvy hm? a, a tak dále, to je náš svět, všechno toto bude učila, aby jsme poznali takovost. V tomto smyslu meditujeme. A e, takovost, e, jelikož je to takovost, tak takovost je jedna. Hm? Čili e, tím pádem to, co je takovost, jelikož je takovost jedna, tím pádem poznáváme, že samsára existuje na základě nirvány, nirvána existuje na základě samsáry, jestliže není samsára, nemůže být žádná nirvána, jestliže není tvrdost, nemůže být žádná měkkost, jestliže není dotyk, nemůže být žádný počítek, jestliže není ulpívání, nemůže být žádná karma a tak dále, tak to meditujeme a to je pro nás takovost věcí. A tato takovost věcí jsou názory, že tato takovost věcí existuje sama o sobě, ale tradiční názor že takovost, prázdnota, aby jsme poznali prázdnotu, musí být něco, co, co vyprazňujeme. Aby jsme poznali to něco, co vyprazňujeme, musíme se obrátit do vědomí. To je cesta. Proč? Protože to vědomí, které rozlišuje, rozlišuje na základě toho, že existuje, e, proto, pokud jsme nedosáhli samády e, prázdnoty, samády e, bez e, chycení se znaků objektu, samády bez e, e, úmyslu, hm? pokud jsme toto nedosáhli, tak eh, nacházíme se ve eh, světě duality. Existuje já jako subjekt a existuje eh, tam tato osobnost, tato osobnost tam ta osobnost jako objekt, tady ten dům jako objekt. Hm? Je, co se stane, jestliže dosáhneme bezprostřední poznání eh, objektu osvobození, který je nazván v tradičně nirvána, ale v Mahajáně právě, protože cestu, jestliže chceme praktikovat Mahajánu, praktikujeme cestu neduality. Tak se to nazývá takovost. Protože nirvána je opak samsáry a v takovosti nejsou žádné opaky. Teď Buda vysvětlil souvislé vznikání, aby jsme poznali, co? Abychom poznali nejáství. Kde je závislé vznikání, tam nemůže existovat žádné já. Kde existuje já, tam nemůže existovat žádné závislé vznikání. To je zákon. Závislé vznikání, které předpokládá vznik a zánik v každém momentu na základě příčin a důvodu hm? nemůže tolerovat představu jáství. Pokud toleruje představu jáství, tak závislé vznikání nemůže, nemůže pracovat. A teď, jestliže jsme buddhisti, přijímáme že já je koncept a nemá přímý odraz v naší zkušenosti. Jestliže přijmeme tuto zkušenost, není žádného důvodu, proč bychom nepřímuli i z toho východisko, tedy to, jestliže já není objektem naší skutečné zkušenosti, v tom případě, proč není všechno nirvána. S tím jsme začali v prvním paragrafu, že jelikož nirvána se nedá poznat na základě konceptu, všechny koncepty jsou vlastně nejsou skutečnou realitou. Protože koncepty jsou nám Předávány slovy a slova, slova jako taková nemají žádné vlastní vlastnosti. Kdyby měly vlastní vlastnosti, tak bychom nežili v tomhle Babylonu, že jedním jazykem říkáme toto, druhým jazykem zase něco jiného a přitom ukazujeme na stejný objekt. To ukazuje, že ty naše pojmy a naše koncepty jsou založené na těch pojmech, vlastně nemají žádné vlastní vlastnosti. Ale ty objekty, které představují ty vlastní vlastnosti, ovšem z hlediska tradičního buddhismu mají, o tom jsme mluvili. Ale z hlediska takovosti žádné vlastní vlastnosti nemůžou mít. Jestliže budou mít vlastní vlastnosti, co se stane? Tak nebudou takovost. protože v takovosti žádné vlastní vlastnosti, které nejsou závislé na, na druhém, nemůžou existovat. Vlastní vlastnosti existují z hlediska tradičního buddhismu kvasy nezávisle, protože kdykoliv máme počitek, máme počítek buď příjemnosti, nepříjemnosti a tak dále. Ale toto všechno, všechny tyto skutečné objekty našeho poznání, nemůžou existovat ve svých vlastních vlastnostech. můžou jedině existovat v prázdnotě. A prázdnota může, pak se není důvodu, proč neprijmout prázdnotu jako jedinou realitu. Jestliže přijmeme prázdnotu jako jedinou realitu, můžeme lehce dojít k tomu, že si máme dojem, že kauzalita, závislé vznikání tež vlastně není skutečnost. A tím pádem vlastně docházíme k nihilistickému názoru. Aby jsme se tomu vyhnuli, aspoň tak tvrdí moudrý Maitreya, musíme tu takovost najít pro ní nějakou bázi. A ta báze je právě vědomí. Jestliže vyprázníme vědomí, jsme v takovosti. A jak vyprázníme vědomí? Vyprázdníme a budeme v takovosti tím, že poznáme, že vědomí je něco, co se nedá chytit. jak poznáme, že vědomí se je něco, co se nedá chytit. Že poznáme, že ty jména, které používáme pro objekty, které objektům dávají pevnost a dojem, že trvají, ty jména vlastně nemají žádné vlastnosti. Ale ty objekty mají vlastnosti. A kde mají vlastnosti? Mají vlastnosti ve vědomí. Čili, jak už jsme začali s tím, že aby tomu tak bylo, musíme vědomí udělat základem všeho, co poznáváme. Hm? Bez vědomí nemůžeme poznat nic. To je. Důležité. Jestliže se objeví vědomí na základě, na základě konceptu a my věříme, že toto rozlišení je skutečné, co se stane? Jsme v, v dualitě, nejsme v takovosti. Je tomu tak? Jak se tomu můžeme vyhnout? Tím, že... Eh, Poznáme, že toto dualistické vědomí na základě konceptu, s kterým pracujeme, pracuje kde? Pracuje v prázdnotě. Proto, aby jsme to pochopili, Maitreya učí, že všechny darmy ve smyslu učení nejsou skutečné. Nejsou skutečné, to znamená, co? nemají žádné skutečné vlastnosti. Ale eh, to eh, vědomí, na základě kterého to, tyto koncepty vidíme, bez eh, vědomí, by nemohlo oko vidět barvu kopřivy, ale vidělo by jenom barvu. Bez mentálního vědomí. Teďko, co dělá tu pevnost té barvy a dojem toho, že ta barva trvá, je to, že dáme do té koprivu dáme eh, obraz. Hm? Teď on eh, nemůže přijít barva podle učení sautrantiky, pokud, nebo i podle učení jogačáry, eh, pokud, eh, pokud, eh, pokud vidíme pouze eh, vědomím oka, no tak nevidíme eh, kopřivu, vidíme jenom barvu. Musíme vidět též ten obraz, hm, s kterým je ta barva spojená. Čili eh, to eh, mentální vědomí musí pracovat, eh, dá se říci, společně s vědomím barvy. Stejně tak, když eh, pracujeme na dechu, tak cítíme. Zároveň tu, ten dotyk dechu. Máme jisté místo, kde cítíme ten dotyk. Hm? A ten máme dojem, jako kdyby se ne, neměnil. To je právě ten koncept dechu. Ale zároveň cítíme pulzaci, který se nevěnujeme, protože kdybychom se jí věnovali, tak naše vědomí by začalo běhat z objektu na objekt. Je to tak? Takže my cítíme zároveň ten obraz dechu a dech. Ten obraz dechu není stejný jako ten dech, ale tež se od dechu neliší, protože pochází z dechu. Teď, abychom vědomí utišili, nebo abychom vědomí dali schopnost moudrosti, my Musíme pracovat na základě mentálního vědomí. Protože vědomí eh, dominované smysly stále skáká z místa na místo. To je opičí vědomí. Může si ulehnout jedině, jestliže si eh, mentální vědomí ulehne. A mentální vědomí si může ulehnout kde? Eh, na konceptech. Na eh, eh, které se stále mění, se, se, se, se, se neusadí. Jestliže se usadí, tak smysly se utiší. Právě proto eh, eh, objekt, jsme vysvětlili včera, objekt šamaty je obraz objektu bez rozlišení. To znamená, že sledujeme eh, na základě bezprostředního počítku Dechu, což je pulzace a tak dále, my e, e, sledujeme ten obraz dechu, který není stejný jako ten, e, ten bezprostřední počítek, pulzace, pohyb, ale není od něj odlišný. Je na něm založený. Jestliže zůstaneme u toho stejného obrazu, který pochází z vědomí, proto se jmenuje zpětný obraz, v minulém momentě vědomí jako v současném momentě vědomí, v současném momentě vědomí jako v příštím momentě vědomí, praktikujeme pozornost, což je dávání do vědomí ve smyslu šamata, utišení. Teď smluvili jsme o tom, že všechny dármy, které Buda učil, jsou jen prostředky. To je důležité pochopit, pro nás musí být jenom prostředky, protože jestli opravdu existují, tak nemůžou být v rámci takovosti. Protože jedna bude jiná než druhá. A my je budeme rozlišovat čím? tím vědomím, který je vázáno na, na dualitu rozlišení. Čili my víme, my víme, že to rozlišení tam je, ale my ho bereme, jako by tam nebylo. Proč? Protože meditujeme na prázdnotu jako eh, jedinou skutečnost. Tím pádem, co se děje? Eh, jestliže eh, u toho dotyku eh, dechu hm, cítím eh, príjemný počítek. Je mi jasno, že tento příjemný počítek je takovost, že nepatří mně, patří podmínkám, které jsou takovost, které jsou prázdné, protože se stále mění. To, co se stále mění, nemůže mít vlastní existenci protože kdyby to mělo vlastní existenci, nemohlo by se to stále měnit. No a e, tím pádem se vyhýbám čemu? Vyhýbám se e, té chybě, že když přijde příjemný počítek, e, na něm lpím, ačkoliv na ně lpím, vím, e, že je to v prázdnotě. Ačkoliv e, je by nepříjemný, Protože kontempluju prázdnotu, kontempluju takovost, vím, že se to všechno děje v prázdnotě. Všechny tyto rozlišování se dějí v prázdnotě. Jenom tak se můžu dostat do eh, objektivního stavu všech věcí, který je v Mahajáně právě takovost. A tento stav věcí existuje jak ve světě, protože eh, eh, Závislé vznikání je objektivní obraz světa, jiný obraz není, ale existuje též v tom vědomí, které jde na svět. A to vědomí, které jde na svět, nemůže být, jestliže praktikuju nedualistické pochomení, nemůže být jiný než, než ta, takovost souvislého vznikání. Čili od samého počátku chápu, že ty veškeré pocity a zkušenosti, které mám v meditaci, jsou prázdné, protože jsou, aby se mohli měnit, nemůžou mít vlastní, vlastní vlastnosti. Kdyby měly vlastní vlastnosti, nemohly by se měnit. A e, jelikož věřím v, v příčinu a důsledek a pracuji na základě příčiny a důsledek, abych e, neudělal chybu toho, že e, příčina a důsledek, e, to, co je prázdný, že neexistuje, že příčina a důsledek tež neexistuje, tak dám příčinu a důsledek kam? Dám ho do vědomí. A to vědomí pro mě tím pádem... E, Existuje, ale neexistuje v tom smyslu, jak ho, jak ho vidím a jak s ním vidím svět, ale existuje jakožto nedualita, hm? jakožto takovost. A to rozlišování, který dělám, se děje v rámci této takovosti, této nedualitě. To je přístup eh, k pochopení. Eh, Prázdnoty jako jediné e, skutečnosti z hlediska e, toho, co studujeme. Ty, toho traktátu nebo sutry. Čili e, co já poznávám je e, co? Já poznávám vlastně e, abych, abych poznal skutečnost světa, musím poznat dvě reality realitu konvenční a realitu eh, eh, nejvyšší. V realitě konvenční existuje dům, existují bytosti, existuje já, existuje ty, existuje on. Všechno tohleto existuje, ale v realitě eh, konvenční. A realita konvenční je eh, dána čím? Je dána koncepty, které používá. Pro nás je jiná konvenční realita pro zase jiné bytosti, úplně jiná konvenční realita, protože máme jiné koncepty a ty koncepty jsou dany naší karmou. Hm? Proto my vidíme, ačkoliv jsme bytosti, vidíme svět úplně jinak. Ale my si myslíme, že to, jak vidíme svět, je objektivní, protože věříme, že to naše rozlišování se je, naše skutečné, je opravdu odpovídá skutečnému světu. Aby jsme zjistili, že neodpovídá skutečnému světu, musíme si odpojit, hm, právě to je cesta yogačáry, odpojit si eh, ty pojmy, které používáme, od vlastní zkušenosti reality, kterou máme. A to si odpojíme tím, že eh, meditujeme na to, že ty pojmy, které používáme, nemají vlastní eh, vlastnosti. Jestliže odpojíme od těch znaků objektů, které chápeme vlastní vlastnosti, tak můžeme poznat takovost, která nevystává a nezaniká. A tato takovost nevystává a nezaniká. Proč? protože se děje na základě e, e, takovosti, která e, e, nevzniká a nezaniká. Prázdnota je prázdnota, která e, e, nevzniká a nezaniká. A kde najdeme tuto prázdnotu, kromě vědomí? Hm? Tak právě proto e, e, z tohoto hlediska Vědomí existuje a to, co rozlišujeme jako skutečné objekty našeho poznání, existují, ale jen jakožto vnější stránka vědomí. Jakožto obraz vědomí. Hm? A to nejlépe poznáváme kdy? To nejlépe poznáváme v meditaci, protože v meditaci se e, smysly stáhnou do vědomí. Je to Tak. Jelikož se smysly stáhnou do vědomí, vědomí se pro nás stává směrodatným. Když se vědomí pro nás stává směrodatným, tak pak na základě vědomí zjistíme takovost všech jevů, jak ve světě, tak i ve smyslu, který jde na svět. A tyto dva smysly musíme sloučit. Pokud je nesloučíme, no tak e, budeme operovat na základě e, e, duality. A to můžeme udělat jedně na vědomí. A proč vidíme dualisticky, proč vidíme něco... E, O, e, něco jako skutečný subjekt nebo jako skutečný objekt, protože e, máme e, pojem jáství v osobách a ve věcech. Tento pojem jáství v osobách a ve věcech e, nebo zkušenost jáství, minulá zkušenost jáství v osobách a ve věcech na základě e, nevědomosti Způsobuje to, že teď vidíme skutečný subjekt a skutečný objekt. Já jsem to napovídal moc, ale teď myslím, že to dává větší smysl. Teď, jestliže praktikujeme vypasanu, tež musí nám někdo vysvětlit, tohle to jsou. Tohle je počitek, počitek je přijímání objektu, který je příjemný nebo nepříjemný a tak dále. Když nám to nikdo nevysvětlí, nebude nám to jasný, že počitek vzniká na základě doteku, dotek vzniká na základě smyslu, smysly vznikají na základě rozlišení mezi hmotností a nehmotností. a toto rozlišení se děje na základě vědomí. A toto rozlišující vědomí se děje na základě těch formací vůle. Čili, jestliže pracujeme na dech, vidíme, co? Ten dech je forma, to, co vidí dech, to je neforemnost. Ta foremnost ta neforemnost pochází odkuď? Pochází od vědomí. Hmm? rozlišující vědomí rozlišující vědomí podchá, pochází odkud? Z eh, minulých eh, formací vůle hmm? kdyby nebyly ty minulé formace vůle, tak bychom neměli teď to rozlišující vědomí a ty minulé formace vůle odchá, pochází odkud? Ať jsou to formace ve smyslu zdravé nebo nezdravé, nebo eh, neměné ve stavu samády pochází odkud? Pochází od nevědomosti, protože stav věcí tak, jak je, je právě, na kontemplujeme jako takovost. A jestliže přijmeme tedy nejáství v osobách, musíme přijmout, že nejáství je jediná skutečnost. Jestliže přijmeme nejáství jako jediná skutečnost to, že vidíme svět dualisticky, je naše nevědomí, nic jiného. A naše nevědomí je něco právě, co tež vzniká z, z příčina důvodu, protože my se nacházíme v závislém vznikání a to, ty příčiny a důvody není nic jiného než naše lapání, naše, naše štíče hm? a naše, e, naše žízeň po existenci a tak dále. Hm? Tím pádem na dechu e, se snažíme poznat, e, že, e, vě, že věci jsou tak, jak jsou takovost. Takovost je právě, že tohle to všechno je, je nestálost. Nestálost, takovost, proč jsme, proč jsme, žijeme na základě nestálosti, protože naše nevědomí toho, že skutečného stavu věcí, Jestliže přijmeme, že nejáství, a co musíme přijmout, jestli přijmeme závislé vznikání, že nejáství je, je, je skutečnost, naší, naší, naše opravdová skutečnost, musíme přijmout, že tato skutečnost je stála. A tato stálá skutečnost to je právě takovost. A v takovosti e, e, nic nemůže skutečně vystát a skutečně e, zase odejít. Proč? Protože to, co vystává a, e, a odchází, to vyvstává a odchází na základě našeho ulpívání. Teďko, e, jestliže se snažíme meditovat vlastně toto poznání je stejné ve všech buddhistických tradicích. Jenomže jestliže meditujeme ve smyslu cesty k buddhovství, meditujeme na tom jako takovost. Všechno tohle to je takovost. Ať e, máme jakoukoliv zkušenost, příjemnou, nebo nepříjemnou, ať e, jsme konfrontovaní se, se s nepříznivým stavem vědomí nebo s příznivým stavem vědomí. Všechno toto je pouze takovost. Jestliže takto meditujeme, pochopení toho, co děláme, aspoň tak věří praktikanti v je daleko rychlejší daleko efektivnější. Čili nejedná se o nic jiného, než o logické pochopení toho, co je vysvětleno v základním buddhismu. Jestliže nejáství je skutečnost všech jevů, pak skutečnost všech jevů je nirvána. A že my to nevidíme je proto, že nechápeme takovost. A to bychom měli, jestliže chceme praktikovat cestu bodhisattvu, to bychom měli dát právě do té meditace. Že meditujeme na dech, to je, je takovost toho, že meditujeme na dech, aby jsme odstranili ty zbytečné myšlenky. Je takovost toho, že půjdeme do samády, když ty příčiny samády poznáme, to všechno se děje v takovosti, že když nepůjdeme do Samády a budeme frustrovaní, je to z toho, že příčiny a důvody jsou takové. Tak my, jest, my se nebudeme, nebudeme deprimovaní a nebudeme si říkat, já jsem takový hlupák, co mám dělat, já jsem pitomec, já to nechápu vůbec. To je, ty příčiny a důvody jsou takové. To je též takovost. Dobrá zkušenost je takovost, špatná zkušenost je takovost. Tak se učíme ze všech zkušeností, aby jsme se naladili na realitu která je takovost. A vidíme všechna učení budhy, které jsou velice velice protikladné v různých modelech meditace podle toho, jak si se radíme koncepty, podle toho vidíme. Právě proto jsme se učili v tom prvním paragrafu, že veškeré darmy, veškeré učení nejsou skutečné. To ne, ale aby jsme poznali skutečnost, my bez konceptu a bez darem a bez učení my se nikam nedostane. Čili jsme vlastně eh, v, ve stavu paradoxu. A jak se dostat z toho paradoxu ven? Jedině na, efektivně se z toho dostaneme ven tím, že kontemplujeme všechno, co prožíváme, jako jednu realitu, jako takovost, ve které nemůže EO y existovat já. Jelikož neexistuje já, tak neexistuje, nemůže existovat i skutečný subjekt, skutečný objekt ten jsme si tam dali všechno koncepty. A jelikož lpíme na, na konceptech, e, vlastně nemůžeme se dopídit k takovosti. Ať uděláme si sebelepší koncepty, pokud na něk budeme lpět, nikdy se nedopídíme do toho, co za těma konceptama stojí. Jestliže budeme lpět na konceptu prázdnoty, tak jsme v prázdnotě ztraceni. Prázdnota nás <laughs> sežere. Jestliže budeme lpět na těle, jako na něco, co je skutečný, na něco, co se dá chytit, tak náš tělo sežere. Jestliže budeme lpět na počítkách, jako něco skutečného, tak náš počítky sežerou. Hm? A tak dále o všech eh, jevech, které prožíváme, pokud na nich budeme lpět na základě konceptu a pění se děje na základě konceptu, v nás. Jestliže meditujeme s tímto přístupem, meditace se stává o to snadnější, protože s těma svýma pocitama nepříjemnýma a příjemnými se přestáváme tolik stotožňovat. Hm? A právě proto eh, meditace se stává o to rychlejší. Jelikož když nám to nejde, tak jsme deprimovaní a nechápeme, že je to takovost. Hm? Když nám to jde, tak se těšíme a nechápeme, že eh, je to takovost. Hm? Když meditujeme na eh, eh, dech, a nádech a výdech, nechápeme, že nádech a výdech vlastně je tež vlast v podstatě koncept. Jsme chyceni do konceptu. A ten koncept je ale velice nutný, aby jsme se zbavili těch různých myšlenek, Jestliže meditujeme na meta... Hm? Meditujeme též vlastně na koncept. Jestliže lpíme na meta, tak jsme chyceni v konceptu. Meta je proto, aby jsme se zbavili zloby a nenávisti. A to, co je s tím společný strach, deprese a tak dále. A jestli máme chtíč, to je takovost, že když se obracíme k něčemu, co se nám hnusí, co je ošklivé, chtíč v nás pomíne. To je takovost. Hm? Takže takovost není něco, co existuje jen v rámci vyššího poznání. Takovost je všechno, co poznáváme. Všechno učení Buddhy je též takovost. Ale jakmile to chytneme, tak nás to sežere. A to je výhoda toho. A proč nás to sežere? Protože na tom lpíme. A na tom lpíme, na, v čem na tom lpíme ve vědomí. Hm? A protože na tom lpíme ve vědomí, eh, považujeme ty svý eh, koncepty a to rozlišování jako něco objektivního. A teď, my se toho chceme zbavit, tak meditujeme na vědomí, jako takovost. Jako základ takovosti. Protože vědomí se, jakmile ho chytneme, to, co chytáme, to jsou naše představy vědomí. To není vědomí samotné. A to jsou představy naše na základě pojmu opravdového subjektu a opravdového objektu. Teď už jsem to napovídal až příliš moc a už jsou intervju. Tak večer se trochu vrátíme k tomu, co děláme, s tím, že je to spojené bezprostředně s tím, hm, s naší meditací. Jestliže poznáme nirvánu, opravdový objekt, V naší zkušenosti, co se děje. Tento svět e, utrpení, tento svět e, nestálosti, se nám nebude zdát tak e, skutečný. Bude se nám zdát jako sen. Jelikož se nám bude zdát jako sen, nebudeme na obsahu naší zkušenosti opět. Teď. E, můžeme toho dosáhnout i bez toho, aby jsme bezprostředně dosáhli nirvány, protože chceme se stát buddhy a buddha nerozlišuje, tak kontemplujeme veškeré složky naší zkušenosti, veškeré naše poznání jako takovost. A tím pádem jsme tam bez rozlišování mezi světského a mezi nadsvětského. Hmm? a to je ta výhoda právě tohoto přístupu tak eh, doufám, že se to stává jasnější teďko Možná se to jednou otázku no. ty koncepty pocházejí. co? koncepty z koncepty pocházejí z našich semen v našich minulých to, zkušeností, které se to je, je. je v té alaje mm -hmm. v tom základním vědomí Hmm? A... Právě proto, že základní vědomí je, je podklad vší naší zkušenosti. V základním vědomí se nacházejí všechny ty koncepty, které chápeme jako naše realita. Hmm? A, a jsou nějaké nové koncepty, které se vytvářejí? Nové koncepty se vytváří, ale vlastně my je můžeme jenom zpracovávat na základě těch starých konceptů. Jinak je nespracujeme. To, co neznáme, my nemůžeme poznat. My to můžeme poznat jenom tou cestou, co, co známe. Je to tak? Něco nového nemůžeme poznat. My to můžeme poznat jedině tou cestou, co známe. Pokud nám to někdo nevysvětlí, nedá nám ten koncept, no tak my to nemůžeme poznat. Když nám to někdo vysvětlí? Když nám to někdo vysvětlí, můžeme to poznat, ale to už znamená, že je to v našem vědomí. Je to tak, nebo není. A potom tu pochadze zvonku? Zvenku, nebo zevnitř. Kde je vědomí? <laughs> no, je správě. Kde je vědomí? Ale to, co vidíme venku, podle toho, co se teď učíme, není nic jiného než vnější aspekt našeho vědomí. A tento vnější aspekt našeho vědomí, jakmile vznikne vědomí nějakého objektu, jsou tři aspekty. Je aspekt sebepoznání, který mnoho filozofů popírá, ale v pochopení tohohle, z toho je to kritický, tak pochopení meditace tantry nebo meditace zenu, je to velice důležité pochopit. Pak je aspekt vnější aspekt vědomí a vnitřní aspekt vědomí. Vnitřní aspekt vědomí je ten aspekt, který pozoruje ty znaky objektu. A ty znaky objektu to je vnější aspekt vědomí. Čili jako jiným způsobem, jako když máme šneka, šnek má dvě tykadla, jakmile vystrčí z, z toho svýho jak jakmile vystrčí tělo, tak se orientuje těma dvouma tykadlama, je to tak? Hmm. Hmm? A takže jestliže naše vědomí se aktivizuje na základě karmy a na základě konceptů, které jsou s tím spojené, Vznikají ty dvě tykadla, jedno vidí vnější, jedno vidí vnitřní a tak pracujeme. A keď vy koncept takovosti, tak to je pro mě nový koncept, který zase vznikl. Je to nový koncept, ale katakovost je pouze koncept. Jestli se toho konceptu chytíš, tak ten koncept ti e, pro tebe bude... E, Dobře, ale jako já myslím, to, že... Překážka. Já ja počím o novém konceptě, tak, tak vznikne o mě vlastně nový koncept, mám vědomí. E... To má něco společné s tou álajou, nebo To má samozřejmě. Všecko, všecko v álaje se nachází co? V Álaji se nachází semena našich smyslů. Hm? Semena našich smyslů je, je též to, co se nám jeví jako, jako svět. Hm? A tež semena našich minulých zkušeností. Semena našeho pění na objektech ve smyslu já v osobách a já ve věce. To transformovalo naše. E, e, původně nedualistické vědomí, který se nedá nikde chytit ve vědomí, který se drží v té línie skutečného subjektu a skutečného objektu. Hm? Čili všechno, co vlastně poznáváme ve světě, není nic jiného, než transformace vědomí na základě pojmu jáství v sobě, v osobách a ve věcech. Jestliže tento pojem není, tak vědomí se stane moudrost. A moudrost znamená v, ve smyslu eh, Mahajánové tradice, je takovost všech jevů. Hm? Jestliže vidíme takovost všech jevů, eh, vidíme, že nic skutečně eh, nepřichází a nic skutečně neodchází. Jestliže vidíme, že nic skutečně nepřichází a nic skutečně neodchází, jsme v pohodě. Hm? To. A ta pravda eh, pravda relativní je právě eh, skutečnost, že eh, že nic skutečně nepřichází a neodchází, nic skutečně nevzniká a nezaniká. A tu získáme tu pravdu na základě toho, že odpojíme koncepty od naší bezprostřední zkušenosti. Jestliže to můžeme, budeme praktikovat, dostaneme se na tu nejvyšší realitu. Hm? A ta nejvyšší realita není rozdílná y, od toho, co vnímáme, ale není tež stejná jako to, co vnímáme. To, ta realita je nedualistická a to je realita vědomí a na to meditujeme.